الله رحم ربي يستر ولا تعسر وطمئنه بالخير يا صاحب وتنسعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاه على رسوله محمد والي وصحاب اجمعين أما بعض فذا مكتسب في من ناحيه جماعته مهمات النحل على الترتيب الصافي مبوببا مبوبا مفصلا بعبارات واضحه دقيق ما اراد في جميع متاهيها زمند هيjat نه وکه دا طریقه را چې اول <سؤال> د دې کې تقریبا 3مره سبق ولیکي دی ناول <سؤال> لپاره کی اجرا کوو نیمه ګنتفه دی کېږي او بیا دا غويمي ګنتې اجرا نه یا کوم ځarty څه بیا دا موږ سره موږ سبق کوو نو دې کې اوس دا کی سره اجرا مو او صرف په نحوه دغه کومه څیغه او بیا دا دا پوخانه زمينه <تصفيق> دا تثبیت دي چې اول کافيل کیږي دا پرېټ کې نه حل شوی او قدرم پرېټ کې نه په څلورم ټوټه کې بیا ارشاد شره بیا خو په بیا د امینو سفران مجید را خپل دا په دې پوهنځ کې بیا دا غو مسته بیا دا المظغدا بیا ورته بیا دا کافيته من صوبا ثانوي او بیا ورته شاهده څنډه وځي سرکل عزیز سرکل عزیز دې زیاتې موړې هغه وای او هغه طریقه دا چې د تلور نه د تلورې او بیا ما هم د رښتا ترماسوکان منځو بیا اجرا کړ دا د رښتې موږ د مسلو ته کوشش کومو او تنا د دردانو نوو او تنا د غاوو او چې ورو او تنا د غاوو دغه یوازې دې منګرو س ترتیب چې جام ک او چې کوم چا پکولو غوږه سره ورې او بیا ټولې کوم مسلې د ټیګود راوستلو مسلې د غېد معنا د لیکلو مسلې مقاموم سره ان شاء الله واستای شي دا رب یسر ولا تواسر دا رب یسی فل دا رب یا فاصله یا رب یو یا حرف ندا به داخله شوی دا تا سی ویل دی وخت دی ز په هر فنیدای کله کله ها دافی کی راضی کله کله حرف ندا چې کیږي لکه یوسف عارضان او چې حرف ندا هسته چې کله داخن ایواز چې شهرات یو کلا یوسفو کی راغله نه ده راغله او پاللهما کی چې ده ایواز کې اغارښت په ځمین مسدد راند الله دا فاصله یا الله یا حرف ندا حسبه شو او داغی پتیشے په وله ساتو میمو شادت ووښته سره نو دا رب یعسر دا پاسر تیچهو یا او دا ربی او بیا تا زغر اگله دا منصوبه ده ده دا رب دا ده دا تیشه را منصوبه ده ولی منصوبه ده کدا مونادا کله مل اجازه مصافدتی شری نسبی هر اپه موناده تا شری کله دا بوی په فتحی شری او کله دا چی شری دا دغوی مضی په پالمې در افسر کله مضی په پالمې در افسر کله دا مصافی دا منسوبی <منادي> <دا> <منادي> منصوبه ورتی چې دا مصافه یا مشابه یو ځای دلته چې دا دا منادا موظفر اغلی ده نو دیوته د منصب اوسخه متا موظفا یا رب خالی رب پیدا دا اصل کیا اصل کی رب یو اضافت یا د متکلم کته خو دی کار او جوهات چې په یا غلامی کې چې کله د منادا اضافت یاد د متکلم په سیمه کې څو وجوهات ولرځي اته وجوهات ولرځي یو خدادا چې غلامی که اضافه اید متقلیم تاوشی دو یاو جدا ویلیشی چی بیفت کلی آئی یا غلامی یا دویم وید جدا دا. دا یا ساکینکی بکسر ما قبلی ما قبلی مکسور وید یا غلامی وید او درې وید جدا جایزا چې یا دا ما قبلی یا پالیف سره بدل یا غلاما فالورم <سؤال> وجدانه يا فيل كل حسبك وما که كثر باقي فريد يا غلامه لو دهو صلو رو جهاد استرا بها د وقفت ورقصي فوس يا او يا غلامه دا سره په وخت دي دا ربي تم باثل کیتی شو یاد متكلم دا غیدو جنا دلته څوک د غلامي ولا ترکیب یو څوک دایره متکلم هدف شوی دا او قبل کشربا سفرې کوته نشو دا نتی چې ته نه جوړ دا یم هڅوې د نړی چې څه چې ربي ربي یعشي ولا قوت د او وې عاطفه د دی په زمروه دا کتاب چې د داحده په نحو دا دام د نحوی متعلق کتاب دی. د مصنف ابو حيان د دې محمد بن یوسف دی دی تقریبا په 1350 په سده کې دی په 1500 کې پیدا دی ایکسپین کې. نا د سپین نوم چې و راو لوسو دی bale تقریبا 1000 کال د غرناټي له غرناټه کې پیدا شو دی هغه دې اونلوس دارل حکومت پښین باندې تاسو وکاله مسلمانانو حکومت کړې او بیا تاسو وکاله پښی سائنو راغله حمله وکړه او جامع مسجد قرطبه د 92 سفند کې د 800 په دغه بیا چې سائنو په بیا نه حمله وکړه مسلمانانو حکومت د 10 فصل ته کی سمره جماعتونه د دې په باره کې او بالکل هغه اسلامي زبان عربي زبان او دغه شاعر او دغه علامات چې څو وخت وو سپنداده یورپ ملک ګرځېدلای دی, دی. در اسلام نوم و نیشان تاقید کنید. از سفیشمانی صاحبه یویزه تلیمو دغتا فکل سفرنامه یویزه در اوندلوست تلیمو در اسپین تلارم. یا دغیزه مشروب مزید کده در جامعی د فرطفا ده. یویزه دی جمعه تا جمعه توش مکمل فور بند ده. او خالی محراف صحف کده ده و خالی پاده ده. اغا محراف صحف کده یوی آگی کم دغ د سانو پدريانو د ګلګوندی جوړ کړل دا هغه چې د خپل رباب او تاسو زونه پرته دی زوړغلم هغه میثاق اور او تاسر مې دا د څو جنګونو دا اوسم دا ډیر آباد او زړخیز ملک مسلمانان حکمرانان فراغ بیا عايشې کوم وصول دا هغه د نتیجې دار او د له چې حق ته نه ترلاسه کولو هغه تم صفات چای ټول پنځه کړي مسلمانان پاتې کوم حکمرانان او ډیر چکه مسلمانان پاتې شي طوارته دي چې خپلې وینې به سم مسلمانانی وي دي یو یو خپل یو یو عربي اړوند دې خبرو کې څیړې کوي دا وايي یو یو یو یو خپل یو انګلیسي وو د له عربي ته ترجمه کړل دا خبرې لیکل دي چې راځه alteration چې څه له دا څنګه له مسلمانانو باندې بدل ظلمونه کړه یو جنرال خپل باندې وایي یو ګرچی سلاړو دا گرځي ته څو راغلو جامون کوي چې د تازه خانه ده دا گرځي کې را فادران ولاړو فادران هم تاسو چې ویلې چې را تاسو د خپل <سؤال> خاطر زيده او فخر زيده او تاسو د تر اغلي او موږ دا ګومان کوي چې موږ د مسلمانان باندې ظلم کوو مدخلس ټول <سؤال> باندې غلط الزام <سؤال> کړ او تاسو ته توجیه کوي زموږ د دې ته وایم چې په او د څه زه پیدا نو ته څنګه د دې یو دا غوښتل ده بیا یو ملګری او په کومرو یو قالین پروت دی دا غا قالین مخو اچښت د چوي کتلته نو دروازه یو څه دروازې اثر کار کوي مې مونږ هغه او اچښت راکې لاندې نو د تخانه او تخاني تلا ورته بیا مونږ ولر ټول په جنو اچښت ولاندې مو پت چې څنګه لوې حاله په دا حال کې چې حالو چې راکټي ښاره کېدل چې د هغه قاضیان څینو د خلکو مبارکې پیښل کې په دا حالم غټلو په تلويضی کې ټول راښونو پراتو د پراتو چې تاسو وې اوس وسو اوس اوس د چې په بير په فانیو دا چې زه د ورځم ولېته چې هغه دې او دا سیستم ولې چې چې کوم خپل مسلمانانو د هېڅ پیشکېدل د تغيير به تړلې او په ځینو لوط نوې په ځمړو نه تړلې وو ا موږ چې تدریفه کوي او موږ چې وڅښو او بیا یې یو دغه جوړ کړو یو پک صندوق صندوق داږي د پښتون په څون هلان خلافت دي دغه طریقې سره دغه حاجی په کوم دي سمې کې د باندې مفاهوم مې کوله او باندې طرف له موږ نو دغه طریقې سره دې مصاو او یو 15 پولیسي تلاوه چې او وایم چې څه تر ردابه دا عمر اته دغه په مرسته پام پات او اته دغه چې دغه حالت شي چې تازه پداسې معنی خلاصونه دغه چې په هیڅ سره د دې ارګو کې به ما تاول هر ارګو کې به بل بلان دان به ما تاول لوکان به دي وستل او دغه حالت همګ ډیر باندې باندې نه راوستل نو اکثر ملو اته دغه چې په چې باندې یې مو د پات ان دېره مو د دا کان کان چې په سلمانانته دا کوم تکلیف ورکې او سمې تازه خبره نه ده د دا ډېر خفانه د سلسله روانه دا عبد الحیام محمد بن یوسف نام دی د هندوستي مودې تقریبا په شپږم اسهده کې تشوه ده شپږ څو تلو کوم چې او دي او وڅو دې چې دا یو پاتو وي دا خپل کتاب چې دی دا تاکید یې مرخه طریقې ده او د تعریف په ترتیب باندې د کتاب دا چې دی اول جوړ کړی دی هغه څه دا کتاب دا علم نحوه کې د لیکل ده دا د نحوه تعریف څه دی دا نحوه څنګه راغله او څنګه د دې کې ابتدا او څنګه د دې موجد څه ده خبره به یې بار کوم اصل کې دا خبره وا څه دا اهل عربیې څه دي دا ابتدا د ورکې د نبيل اسلام او صلاح په زمانہ کې او د صحابه په زمانہ کې چې د نحوه قواعد ته ضرورت نه و دکه ضرورت نو چې په خپل اهلی لسانو او په چېهو بلیغ د غیپه تکلف کې د غیپه هدف کې سفر کنه وديو چې ضرورت نو په چې د اسلام دا دایره واسه کېدلو ډېر خلک مسلمان کېد نو عجمه عباره له په اسلام کې داسې نو چې عجم هم داخل شو وديو چې نا عجمه خو به سي عربی نه سوېله وديو چې نا زیور کې جوړه پیدا د دې خبره ترڅ کېد شي او فواید او قوانين جوړ دا غیدو د جنا خدکو مع اعجمي او اهل لسان دي اغه سيته له فل تعرفي زبانه لوچناته د یو عربي مطاليف او اخيارزي کیو عربي رازي راغه او یورندې د قران پاک دغه آیات لاتو ته ان الله ضريء من المشرکین ورسوله کو زباني ورسوله کیو وی نو رسولي کیو وی نو بیا فانا فتي کیو دا معنا څه الله بيزار ده د مشرکان او ده خبل پیغمبر ناو بیشه ره او دا مانا خاشی ده نو ده عرابي ولی الله د خپل خبل پیغمبر نه بیزار ده نو سمده بیزار ره حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو زمانه و شاحت عمر رضی اللہ تعالی نو خبر وردن قلده دارتی خبره کرده ده او غیر او گوکتو نو او ده او ده اعیات نو دا غیر روس هغه او ده خریب پویتو او ده زنگت مخصوصو تیارا هذه قواعد ليس في خلق التلفظ بالهونكي بل في التلفظ نوباد عن الرساله حضره عمر رضي الله تعالى هو اول دع كلمات هي الكلمه الكلمه ثلاث اسم وفعل كل فاعل مرفوع وكله كله فاعل مرفوع وكله مرفوع منصوب وكله مضاف له موجود نوبد وجنا اول باني ومؤسس في علم النحو حضره حضره عمر او دارنګ یو کولم د دراغلې دې چې تاسو نحو وتعلمو النحو کما تعلمون السنن تاسو نحو هم ځک لک څنګه چې د سننن او د حدیث د کوي درنګ دې غشت نه هم څو وخت دغه د حضرت علی رضی الله تعالی په زمانه کې ده او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه بانی او مؤسس د دې علم نه او بیا داغه نورستا داغه په زمانه کې حضرت علي الله تعالی <سؤال> او په زمانه کې ابو الاسد جو علي راغی هغه دغه قواعد په بناء کې هرپا علم مرفوع هر موکول منصوب او مضاف له مجرور ده داغه نور وضاحت و تشریح او باب د ان او باب د ان کی کتل نو دی او جنا ایو په ولګام کې مو اساس لري ابو الاسد کې برید دا هغه ځای نه نحوی شوي دغه زمانه نه زروسته زمانہ کې نور او قارو صفه به مخددې کوي چې د امامي او د اخپښو د مبارد او د صالح زمانه راغلا او باغی کې نور ډیر تحقیق وکړي حضرت علي شاف او رضي الله تعالی خو ته زمانہ کې زرو خلافه حقوقه و دا د علمي ناحيه کم حقوقه او فترت کې شو او په دې کې بیا مسائل او اختلافات راغلي نو څو او علما جوړ شو هر ځکه چې تاسو چیني کراث په پاستریرو د پچینو په اړه فاصله او په د ناقص کیچینو په معنا کې شي دا خدای په خلاص په د د دې د دې چې شوه د پچینو د پځې په لامل کې نو د دې وټیناده دې اې اختلافات د پچینو او د کوچینو وبیا تا خبر اگر ضد تدانه حوله ووله نو ودان نحو زکو تل کیگی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چکلا دا اول اصل دوالي د اصل قوانینو تثبیت وکړو او هغه ته یو خدل نو هغه له وله چې ما احسن النحو الذي نحوت في لي دا سمره بهترینه طريقه د قطعه د غښتت ولادته مته اوول زل د دی د پاره ده ناخو تکه استعمال کوو ددي وتنا نحې دا نحو دلم د پاار نحو مختلف معنی را ځي نح په معناده ق سر راضي نخوا په مقدار ته راضي نحو په معناده معیلان سره راي او دارنې په معناه چیان سره راي په معادو پر سروب سره را ځي مختلفې معناده علمي نخ ی شاید یو سوو ناگانانې پیچې را دي وحسنا نحو نحو نحوك يا حبيبي نحو نحو نحو نحوك يا حبيبي نحونا نحو نحو نحو من رقيبي وجدناهم مرازا... وجدناهم مرازا نحو قلبي تمنوا ملك نحو من زبيبي نحو نحو نحوك يا حبيبي نحو نحو نحوك من قسر لن يدى قسرك نحو نحو Kardashimnun جانبarni نحو د درمه نهخوا د قبلی سر نهحونه منږ نحو په طرفه په جانب نهحو قابللیته زما محبه نه نح ذقی نهحو دلته د ګمه نخوا په معنا د د د سره راي طرتهه را منږ فریکودو نحخوا من د په اند د کې راغله نخوا د په معنا د د سره اندازی سره نحو من غ پری خود نحو الف من رفيقه رقيبي ضروره په اندزه باندې رقیبان من غ پری خود وجدناهم ممنهم ذلول جامرز نحو قلب انيس لفظه تنحو په معنا لس تردا مثال تردا او تمنو من تنحو من ذبيبي او تان تمنى در لغته يوقي سمده انغورونا دوس كنا بدل قد نحو په معنا د تاسر رزي قسم سر رزي نحو په معنا د قص نحو کو معناد جانب نحو کو معناد قبيله نحو کو معناد ترک نحو کو معناد اندازي بمعنى... و مقدار سره او نحو کو معناد مقدار سره و دا شغو معنی د نحوه نحو کو معناد دغه سات چانه او حفاظت سره مرضي یو قول دی حلقه حدیث په فاضش کې ستاسو دغه نسخه لسنه دي وای وای دا چې وای چې زجا ان نحي يوم القيامه بشكل القيامه کورس باندې دا نه هینږي ن الله با ف يقول الله للملائكه الله يقول يشعوذا وي عن النار كما نحو كلامي عن الخطايا ويديد الحفاظه ويديد ورنا لك تمي جماعه كلامه فاضت في دتارا ا ا د خطا ن نحوهم عن النار ده نحوهم معناه ثالثي حفاظه لدي نحوهم معناه فصاحته بلاغه سر رمزي او نحوهم معناه الطريق المستقيم سر رمزي نہ هو پمانه د دې شرم راضي کی یو سړی یو ځای نه خپل تا دغو کې تغییر را وتی تغییر تر راضي لکه په فکر مې کتابونه کې راضي چې کله یو سړی غسل کوي سومه تنحه ان ذلک مکان چې لخت وینځي که به تدځنه لکه یو سړی چې کې دغه د مرځ دغه وکړي په ده دا دانه پمانه د تغییر تبديل سره غل دا مختلف معانی له غويده نحو دي أو الاصلاح في علم النحو ثابت علم باسس يعرف بها احوال امنه كلمه الثلاثه النحو الاعرابي والبناء وكيفيه تركيب بعضها مع بعضين ذا علم باحواله في اللغه العربيه ترى باحوال كلمه علم باسس علم باسس قواعده بان يسر يعرف احوال واواخر كلمه ثلاثه اذا اواخر كلمه ثلاثه في وزن احوال واواخر قال الثلاثه المراد في امثال اخرى في اضافتين اذا مرفوده اذا منصوبه اذا مجروره او وصفته التركيب هذا العام عباس اذا فتيذن كي تبازو تعلق بالسمات و تبازو السرعه ده لما ذا بذا في الحقيقه اذا موثوق صفه حقيقه علم الاسلوب يعرف بها احوال واواخر الاسم الثلاثي من حيث الاعراب والبناء بته اس کې سوتړ کې وواغہ حاضر موضوع د دې چې کله کلمه او سلام کلمه او کلام د دې چې چې ها ځکه د موضوع کلمې او د کلام د حالاتو نه بحثي څنګه حالاتو نه بحثي دا د تکې چیرې د کلمې مورکته قدم ووځي دا کلام د جمله کومه جمله د اسنې را کړه جمله پهلې دا کلام کوم کلامی کلاوه چې نو د دې کوم د حالات او عوارض راتيون څه او موجود دفن منقوذينا موجود دفن في شي كلمه او او غرض دي تشير اشعره الذهني عن الخطا في الصفي دعنه الذهني اه اه دعنه شا ال... عن شانه الذهني الخطا الذي في, في كلام العربي تقصا الذهني الخطا الذينا في كلامي العربي في كلام العربي في تقصا النصي او دع اغرض دي اغى علمنا جذاء المنحنى في هذا البرد في قراء اكثر قواعد علم النحو التي دامه في اجتماع ط طلع كلا دابشينو دوفينو كو كومن في ارتلاف راش نوتاتش شينشو ديتي دا دا عربو ددي قواعد دي دا صبرى قواعد النحو اكثر ودا چې کوم ولواږي یا صحاږي یا علما ده نه دې د نړیوالې د پاترا او اقناع. نو د عربو لهجه او د خبرې اورېدلې ده پران علاوه د کړه ځای الفاظ آزادۍ په رڼا کې دوی ځخوا ویل. نو دوی و چې دا د څومره قواعدی جديده موکو په دې پرتماف. کې وړ درجه دي چې په فارکنه او داسې د سیرت دنا طالب ته olympiques دی یاد نو داغه د پره حقیقتا نه غوډ نه چې طالبان دیو عالم مثالونه چې تاسو یې لکه دا د تصنیو <تصفح> د جم ایراب سیکل تاسو کې نه دا تصنیه کې هر کله په ایراب په مو سره دا الف سره دا او ناس بجوري په یا سره دی او د جم ایراب دا چې په مو سره دا ناس بجوري یا سره وایدا نو خلکو یې قاعده وې چې څه په تصنیه دغه حالت او حالت رپیو او د چم اندري حالت اور او نو ال تهرابات چې را به حرف ر و الو الف او کله دري واره حالتونه چې تصنيته ورکوو چم به عربه پاتې زه او که دا چم ته ورکوو نو څه شي او نو که دا دجام به ارابو پاتل او کدام که څنګه ته ورکولې د تسنتی شي کډرا به ارابو پاتل د دې ورنه موږ وایم خبرو کړه چې صحي مونږ وو هغه عارفه په هاله ترپی کچی شي کو تسنتی تواز او دا وو په او دام شریکو زه به ارابو پاتل نارو به نه کتابت سلام دا یو خبر ده چې په دې سره تنفیذ د جهل طالب رته نور هغه څخه دا نو چې دا به پاتې کې یا دما د چيما د عربو نوم ورښانل سو د غشان سره او حالت لري سره ده او ترنو دا حضرت نبی چې له کله رښتیاوم دا تشنابېرا په پاتې کې وایا دا جمع په بیرا په پاتې کې ودي وځنا اکثر قوالید ده علمی نحوی که ده ده موپو فلیتر على سیما عبدالیه. ویده بلت ده کتاب سابر